15. Kán egyedül indult a portjára. Amikor kilépett a rabai házából, a magasban már egyetlen lyukon sem csorgott le a Kéregváros óriási bőrfejlegét tápláló tűzfénye. A nomád várt néhány percig, amíg szeme hozzá a csaknem teljes sötétséghez, a magával hozott zöld tűzű fákjákat ugyanis nem akarta meggyújtani egyelőre. Aztán lassan tapogatózva megindult előre, abba az irányba, amerre Loev igazítása alapján a temetőt sejthette. Az utcák, sikátorok továbbra is kihaltak voltak. Csak néhol egy-egy ház árnyékában lapult néhány teremtmény. Legtöbbjük sietősen visszahúzódott az árnyak közé, amikor megpillantotta a közelgő nomádot. Kán a rabai egyik fekete köpenyét tekerte testeköré, s némán sohant előre a szúddok közelebbi falának irányába. A halvány derengésben vibráltak, mintha belülről világította volna meg őket valami földön túli fényforrás. Kán időnként meg-megtorpant a sikátorok között, amikor megpillantott egy-egy szaporán pislogó, vörhenyes szempárt a romok között. Akármik, vagy akár kik is voltak, őt lesték. Botladozva a halottak között, a nomád nem sokára elérte a temető omladozó kerítését. A talaj itt puhább és mocsarosabb volt, mint az elsőjet városrész többi részén, csak így kaparhatták megfelelő mélységbe a halottakat. Egészen addig, amíg igyekezettel bírták. A járván kitörése óta nyilvánvalóan csak a tehetősebb és elszántabb mély lakók engedhették meg maguknak, hogy hozzátartozóikat a városnegyed ősi temetőjébe szekerezzék. Itt, mint a hidegebb lett volna, mint másod. Kán összehozta teste előtt a köpenyt, és komoran végig lépkedett a sírok között. Erre is, arra is sírkövek szegélyezték útját, megfedült mohos keresztek, kúpos sztigmenták, néhány hold alakú écramon. Kám körbe pillantott. Igen, ott jó lesz. Egy szelid lejtésű dombocskát szemelt ki magának, szinte közvetlenül a magasba törő sziklafal előtt. Késlekedés nélkül elhelyezkedett mögötte. Innen jól láthatta a sírokat, és a temető kapon túl a negyed gírbe sikátorait is. Nem kellett sokáig várnia. Ennek különösen örült, mert hát a mögül a szurdok sziklafalából oly jeges hideg árad felé, hogy Kán attól tartott, még néhány perc, és izmai megtervednek. Nem így történt. Valahol az ég hasadék sikátorainak mélyén megkondult egy ősi harang. Éj közepet harangoztak egy romos kolostorba. Aztán mélységes csend ereszkedett a temetőre, de Kán már is megérezte a közeledők jelenlétét. Kapargászás, a rögök éles föld földdohogás és a mélyből elhalló torz nevetés. Jöttek, közeledtek. Kán kilesett fedezékével és csak nem felkiáltott meglepetésében, amikor a sziklák foszforeszkáló halovány fényében megpillantotta a lassan kibomló sírokat. Apró földhányások emelkedtek a péreztek mellett, sorban egyik a másik után, aztán a feltáruló hontok mélyéről felbukkant egy-egy szürke, csontváz vékony kar. A nevetés erősödött. Nehéz sóhajok szálltak a sírokból a távoli kérek felé. Itt voltak. A halott gyermekek lassan másztak ki gödreikből, düllet szemüket azonnal a nem létező égbolt felé emelték. szaglástak, aztán vényjagva, kacagva megindultak a temető kapu felé. Kárhozat! Kán háta! Bele a látványba, de amint megmarkolt a szabjáját, visszanyerte a ellenlétét. Nem félt a holtaktól. Látott már jó néhányat a nomád vadon végtelen ösvényei mentén. Igaz, ezek itt egészen mások voltak. Gyermekek. Akadt köztük, akit nem régiben földelhettek el. Mások már olyannyira szétrothadtak, hogy a csontvázukra alig tapadt némi megfeketedett hús. Halotti köpenyeik rondjaiban ide-oda dülöngéltek, szállalmas vicsorral egymásra nevettek, miközben a legközelebbi sikátorok felé vonszolták magukat. A nomád biztonságos távolból követte őket. Már megpillantotta azt, akit keresett köztük. Zion ott lépkedett halott társai mellett, egyre csak abba az irányba tekintgetve, amelyre a rabai háza állt. Kán tudta, ha türelemmel vár. A gyermek nem sokára elszakad a többiektől, és megindul a szülői ház felé, hogy ismét ékeltéig rivánkodjon bebocsájtás A gonosz mosoly, ami hófehér sovány arcán bujkált, elárulta. Tisztában van vele, hogy csupán csak idő kérdése is be fogják engedni. Igen, anyja előbb-utóbb megszállja majd, és amikor a rabai egy pillanat, nem figyel, kitárja előtte az ablakot. És akkor Zion jeges csókkal pecsételő le anyja ajkait, halált hozó, nehéz és édes csókkal a rothadás nedveit csepegtetve az asszony szájába. Pán elszánta magát. Úgy történt, ahogy előre sejtette a holt gyermekek kárölvendő kiáltások közepette, bevetették magukat az éj hasadék fénytelen, ragacsos sikátoraiba, és elhaladtak, csak fényében parázsló szemeik izzadtak a felbukkanó szerencsét lehelybéliekre. Kán jól látta, ahogy elelkapnak néhányat közülük, négyen öten is rávetik magukat, a rossz felé menekülő, vagy a túlságos, a lassú, mélyvárosi apra. Aztán addig szorítják le a földre, míg a nyomorult fel nem adja a küzdelmet, s hagyja, hogy a halott gyermekek előbb apró cafatokat tépjenek arcából, aztán mind nagyobb darabokat harapjanak ki testéből, még végül eszelős sikoltások közepette elvérezzenek. Sűrű, fekete vérük elcsorogjon a szentcsatornák mindent elnyelő kanálisaiban. Zion valóban nem tartotta kell. Leszakadt a társaságtól, és egyik lábát vonszolva megindult a rabai háza felé. Amikor már eléggé eltávolodott a többiektől, Kán előre szökkent, és néha utolérte, és mielőtt a neszre felfigyelő teremtmény megfordulhatott volna, egyetlen jól irányzott rugással a falnak taszította. Zion dőesen felszisszent, és kígyóként felé perdült. Karmai megvillantak szeme vörös fényében, ajkairól rég eltűnt népek nyelvén sorjáztak a szitkok anomát felé. Kán felegyenesedett, és szákoza végig a gyermeket. Nem akarlak bántani, Zion, mondta. Azt szeretném, ha végre békében nyugodhatnál a föld alatt a többiekkel együtt. Házúz, sziszekte Zion, mit akarsz tőlem? – A mestert keresem! – jelentette ki nomád. – A mestert? – Az árnékembert? – Az uratokat? A halott gyermek minden figyelmeztetés nélkül támadásba lendült, és meglepően nagyot szökkelve a nomád torkának ugrott. Az ugrás lendülete csak nem a földre döntötte kánt, de az utolsó pillanatban sikerült visszanyernie egyensúlyát, és félretaszítani a csaptogó állkapcsú kis szörnyeteget. Így is megcsapta a gyermek pofájából áradó bűz, és ahol megérintette bőrét, ujjain feketére perzelődő folt maradt. Az újabb szinte azonnal érkező támadás sem jelentett nagyobb akadályt, a halott ugyan elszánt volt, de nem különösebben erős. Nyugodj, kiáltotta Kán, és előre szegezte szabjáját. Csak a mestört akarom, csak a mestört. Zion megtorpont, megtorpant, és villámló tekintetét a nomádra vetette. Nem támadott, megint fújtatott, mint valami ökleni kész vadállat. Eres, semmi keresni való itt! Kán előre ugrott. Szabjája egyetlen mozdulatával levágta a tetemről a halotti köpenyt. A dögbűzös szövet a következő pillanatban már a nomád kezében himbálozott. Zion felsikoltott. Add vissza, add vissza! Nem, tudom, hogy ez fontos neked, nyomorult. Ennélkül nem ismernek rád a barátaid, igaz? Zion széleset átott a száját, láthatóvá téve megfeketedett, de tűhegyes kis fogait. Add vissza, lihegte. Mit csinálnak veled, ha ez nincs rajtad? Széttépnek? Felfalnak? Nem veted el tőlem? De igen, Zion, és semmi más nem kérek tőled, csak áruld el, hol lakozik a mester. A mestert nem győzheted le idegen, sziszekte néhány pillanatnyi tűnődés utána halott. Ha szembe szállsz vele, véget van. Éppen ezért nyugodtan elárulhatod, hol találom. Zion a nomád felé karmolt a levegőbe, de csak a fekete felhőt szántotta. Rendben, a mester tégedi szolgájával tesz, mint ahogy úgy legyen, ha valóban ez a sorsom. A gyermek lehajtotta a fejét, és alig halhatóan suttogott maga elé. Nem messze illen, egy dökkút nyílik a híd alatt, mász le oda bátran, a kút mélyén egy betemetett templom. Annak mélyén a kripták között megtalálod őt. kán bólintott. Közben azt mérlegelte, vajon hihete a halottnak. Aztán úgy döntött, nincs más választása. Zion lassan felemelte tekintetét, és szűkölve a nomádra pillantott. – Most már visszaadod a köpenyt idegen? – A köpeny nélkül… – Tudom. Kán a szabja hegyén felé nyújtotta a szövetet. Menj békével, Zion! Ha szerencséd lesz, nem sokára örökre nyugtod lesz. A fiú düllet szeme felizzott a sötétben. Valamiféle köszönet volt talán, vagy a gyűlölet fénye. Minden esetre nem szólt többet. Megfordult, és lassan csosogva beleolvadt az éjszakába. Kán kijeresztette tüdejéből a levegőt. A hid alatt Döghut, annak mélyen a betemetett templom, a kripták, a sikátorok között csönd támadt. Csak valahonnan nagyon messziről sodort a szurdokban végig szél, torz gyermek Kán felpillantott felpillantotta magasban feszülő kéreg égboltra, elérhetetlen messzeségben. Túl a kérgen bizonyára csillagok ragyogtak. Valahol túl a kérgen, az áldott napsória majd sugarait néhány óra múlva. A férfi megremegett a hidegbe. Menni? Csak bele kellene vetni a magát egy titkos ballongjáratba, s talán a felszínen lehet, mire a napkorunk felkúszik a felső világ égboltjára. Pán elmosolyodott. Nem, Dána biztosan maradna, és nem örülne, ha látná az ifjú tanítványát, Megfutni a kimondhatatlan iszonyat elől. Könnyed léptekkel indult abba az irányba, amerre a halott gyermek mutatta.